פרשת וילך, ספר דברים, פרק ל"א. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אלי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני אלוהיך, הוא עובר לפניך.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 הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבקה, לא תירא ולא תחת. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנא אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל. ויצב משה אותם למור, מקץ שבע שנים, ומועד שנת השמיתה, וחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך.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 ליראה את ה' אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. ויאמר ה' אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ואצבנו, וילך משה ויהושע, ויתייצבו באוהל מועד.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 ואת עורבך הקשה, הן בעודני חי עמכם היום, ממרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי. הקהילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, ואדברה באוזניהם את הדברים האלה, ואעידה בם את השמיים ואת הארץ. כי ידעתי אחרי מותי כי השחט תשחטון